Det här är ett poddradioprogram från Ekot Granskar- med den bästa undersökande journalistiken från Ekots reportrar. Alla våra prisbelönta granskningar finns i vår app, Sveriges Radio Play. Vi ser dem utanför mataffären vid våra köpcentrum och tågstationer- men vilka är de som tigger bortom sin utsatthet och sina slitna kläder- och vad får de utstå här i Sverige? Hat och hot på nätet mot romska tiggare, det har vi hört talats om, och bränder i tältläger och husvagnar. Och just nu så utreds också flera misstänkta mordbränder mot romska tältläger. Men hur ser vardagen ut för de som tigger med våra gator? Vi ska nu lyssna till ett längre reportage. Vem är det som döljer sig bakom orden hej och tack så mycket? Och eh, vad är det de, så det de som tigger i Sverige är med om på dagarna som vi andra kanske inte märker? Vår reporter Randy Måsige-Norheim har följt Manuela från Rumänien. Hej! Hej! Det här är Manuela. Hennes favoritfilm är Titanic och hennes favoritlåt är den här med Whitney Houston. Always... Varje dag mellan klockan 10 och klockan 6 sitter hon utanför en mataffär på Sankt Eriksgatan i Stockholm pappmuggen där folk kan lägga pengar står framför henne. Hon sitter på en tillplattad ryggsäck och en flisfilt som hon vikt ihop. Hon sitter alltid på exakt samma plats, till vänster om ingången, vid reklamskyltarna med extra pris på clementiner och nötfärs. Manuelas man, Marian är med i Sverige också. Hon tiggar och han samlar pantburkar. Vi träffades för nio år sedan, jag och Marian, berättar Manuela. Hemma hos hans syster. Jag var ensamstående då, med fyra barn. Och han friade till mig med en dikt. Från måste han på versen. Ja, han skrev på vers. År oh. till fata. Dagar till dörr skulle du lägga i. Vill som helst som hade läst om där jag skulle sprungit efter honom. Vinns du den? frågar jag Manuela. Nej. Men jag minns, säger Marjan. Så här skrev jag: Dumnezeu har creat undjeri. Gud har skapat änglar. Jär, och dina tre är att det är fumus, unkött en av dem var så vacker så att de av en sjuk kastade ner henne på jorden. <laughs> Jag skulle vilja vara en tår i din handflata. Snart ska Marian läsa klart sin dikt till Manuela. Men inte nu. Nu slutar han med raden om att han skulle vilja vara en tår i hennes handflata. Jag och Manuela och Marian träffas på ett fik. De berättar om sånt som händer på dagarna. Om den äldre mannen som brukar aska Manuela på huvudet. Oftast händer det när Marian inte är i närheten. Jag kommer varje vecka den där personen då. Så den här personen som askar på dig känner du igen? Exakt, exakt. Det är... ja, ja, exakt så. Det är på timme, det är 3-4 dager så har jag datat la veckan när han kommer. Det var fjärde dagen eller kanske varje vecka en gång då. Och jag bara undrar nu, hur många gånger har den där äldre mannen askat på dig nu på ditt hus? In på ditt hus, det var du inne i lagmagasin Dalb. Nu inträ magasin. Det varje gång, det är många gånger. Det är Varje gång när han kommer förbi affären. Han går inte in i affären utan han röker bredvid mig och, och beter sig så. Och så är det mannen som, enligt Manuela, brukar köra över muggen hon samlar pengar i. Och så de som spottar och svär, säger Marianne. Go home, alls eh, Romania, fuck en del säger go home och de andra säger Romania, fuck you. Om vi skulle göra ett experiment och du skulle stå bredvid mig en hel dag, säger Manuela, så skulle du ändå inte få syn på allt som händer mig. För oftast händer det så snabbt. Det är bara jag som märker något. Jag bestämmer mig för att ändå försöka. Manuela får en bandspelare av mig som hon hänger innanför kläderna. Och jag ställer mig bredvid henne, ungefär fem meter bort. Samtidigt ger jag ett uppdrag åt Manuela att hon ska skriva om sitt liv. På dagarna står jag bredvid henne. På kvällarna skriver hon i den rösvarta skrivboken. Hon kallar berättelsen för Manuelas dagbok. Så här börjar den. Jag föddes den 21 mars 1970. När jag blev större insåg jag att jag var på ett barnhem- det vill säga att hem för barn utan föräldrar. I fyra dagar står jag bredvid Manuela. En onsdag i november, mitt på dagen, ser jag det här. En man kastar en tom ölburk på Manuela. Runt omkring och folk förbi. Det hela är över på 1,6 sekunder. Det är bara jag och Manuela som ser det som händer. Kanske menade han inget illa, tänker jag. Kanske var det bara ett klumpigt sätt att ge henne en pantburk värd en krona. Hej. Hej. Ur Manuelas dagbok. När det kom släktingar till de andra flickorna på barnhemmet och hade med sig mat- så väntade jag alltid och tittade om det kanske skulle komma någon och hälsa på mig också. Men det hände aldrig. Det är några tjejer som brukar gå förbi Manuela varje dag. De skriker saker åt mig, berättar Manuela. Men jag förstår inte alltid vad. Men hora har hon hört. Tjejerna kommer nästan alltid samma tid när de har lunchrast. Jag ser tjejerna flera gånger. En dag ser jag hur de gör miner åt Manuela och viftar med sin halvätna lunch. Och sen... –så slänger de matresterna på en annan kvinna som tigger. Hon sitter en bit ifrån Manuela. Jag ser inte när de gör det, men jag hör på Manuelas inspelning– –och hur hon och kvinnan som tigger bredvid henne pratar om det. Där, De kastade mat på mig, säger kvinnan som tigger alldeles bredvid Manuela. Men jag vet inte vad det var för mat– det var kycklinglår och de kastade på ytterligare en av oss som tigger också, säger Manuela. Att de har så stökiga barn. Någon borde prata med deras föräldrar, säger kvinnan. Hej! Ur Manuelas dagbok. När jag var tolv sökte jag upp min mamma för att lära känna henne. Men istället för att älska mig så slog hon mig, så jag bad dem att få åka tillbaka till barnhemmet. En idag kan jag inte säga ordet mamma från djupet av mitt hjärta till den kvinna som övergav mig när jag var spädbarn. En kväll är jag på stället där Manuel och Maria brukar sova. I en bil som står parkerad strax utanför stan. Tills för några dagar sedan sov de i tält men det blev för kallt. Klockan är nio på kvällen omkring oss är hyreshus byggda på 30-talet. I blek gula färger. Manuela frågar hur vädret ska bli framöver. Hon frågar inte på det sättet som jag skulle fråga om vädret. Det enda hon undrar är, kommer nätterna där i bilen bli kalla? Då är det ungefär, det är aldrig kallare än 3 grader på dagarna. Men nu på lördag och söndag är det en grad på nätterna. Mm. Va? Det var ju i ganska snabbt. Det väldigt kallt jag känner jag att är jag Jag tyckte det var så kallt så under om dörren verkligen var stängd, men det Så Manuela bjuder på kaffe. Vi dricker du sådana där bruna, tar med muggar. Hon verkar bli glad av att få bjuda på något, få vara värdinna, även om det är mörkt och kallt. Och vi står på en trottoar. Och hennes hem just nu är en parkerad bil. Hej, hej. Ska jag se, hej, hej. jag, jag klarar, kanske... Jo, jo, men det gör jag nog. Jo, jo men du, du kan ta vad så ska jag se. Ja, okay. Så Så går det nog, kanske så. Så, tack, tack. En annan dag på Sankt Eriksgatan. Muggen är framför henne. Och bredvid är påsen med garnar. Manuela stickar hela tiden. Halsdukar. Strumpor. Mössor. Ibland är någon som köper. Hej. Ur Manuelas dagbok. I tio år jobbade jag på en kemifabrik- men jag fick sluta- eftersom det inte längre fanns något att producera. Jag har jobbat som vårdbiträde- och tagit hand om barn och gamla. Och jag har jobbat i en affär. Men sen fick jag inte längre något arbeta. Nu har jag och min man skulder till vår hyresvärd- för hyra, värme- Vatten och gas Om han inte får sina pengar Blir vi utkastade ur vår lägenhet Det var så vi hamnade i Sverige En dag skjutsar jag Manuela i min bil Vi lyssnar på Ted Gärdestad låtar Hon lyssnar på texten Om det är några svenska ord hon känner igen När vi är framme Och pianopartiet kommer Vill hon inte gå ur bilen Hon älskar piano Säger hon Hon längtar ofta efter musik. För där, på Sankt Eriksgatan, hör hon bara ljudet av trafiken och människorna som går förbi. Manuela sitter där utanför mataffären, alla dagar utom söndagar. För då pluggar hon svenska. Läraren säger att hon är en av de bästa i klassen. Ja, Ja, kommer från... från. Bero, Har du barn, Manuela? Ja, jag har hela äh, barn. Ur Manuelas dagbok. Jag är en person som inte haft tur i livet. Varför? För att jag har velat säga de magiska orden mamma och pappa. Jag har velat studera på universitetet och arbeta med sånt jag tycker om. Men jag tacka Gud för att jag tog mig igenom mina barndomsår- och för att jag till slut träffade en kärleksfull man- som tar hand om både mig och mina barn. Sankt Eriksgatan. En av de dagar när jag står en bit ifrån Manuela. Klockan är halv tre på eftermiddagen. Tjejerna går förbi igen. De som enligt Manuela kallat henne hora- visat fingret åt henne och slängt matrester- på kvinnan som tigger en bit därifrån- nu spottar två av dem på Manuela. Jag ser inte när det händer, men jag hör allt efteråt på Manuelas inspelning. Här kommer spottlåskan. Och här kommer spottlåskan igen, om ni inte hörde. Det tar inte ens en sekund att spotta på Manuela. Fyra barns mamma från Rumänien. Nu försöker hon torka av spottet. Och nu kommer kvinnan som tigger bredvid Manuela och frågar vad som hänt. De har spottat på mig, säger Manuela- nu igen, säger kvinnan. De ville spotta på mig också men jag visade handflatan för dem. Hur mycket ska jag låta dem göra mot mig? Du borde också göra så. Var den där lilla mörkåriga och en andra mörka? Ja, säger Manuela, och den blonda. De två är värst, säger kvinnan. Manuela gråter och när hon säger sitt hej till de som går förbi så bär inte rösten. Hej. Hej. Några dagar senare pratar vi om det som hände. Var hamnade du någonstans? Dupakari, hamnå, avsköjpat sprängning. Jag vinnade på fattet och sprängning. Och sen så hade de spottat mot henne och en hamnade här på hakan och en här nära bröstet. Bara på den högra sidan. Vad tänkte du där när det hände då? Det har stort ner i bäntrumminen. Kanske som gå till mig. Det var en stor scam för henne. Mm. Kan... Jag skulle vilja prata med deras föräldrar. Vad skulle du säga till deras föräldrar? Mm. Jag kan inte se skulle vilja ställa dem frågan hur de skulle känna sig om de var i hennes land och att hennes barn spottade på dem. Nej, nu är kopieringen nusentasa. Men hon säger mina barn är inte så, så det skulle jag de inte göra. Jag måste tala. Då kopierar du en omkohandikap, med ombeträn, en omkare. Nu lek omvinn i på att jag kau det. Pringa några så nu är Hon har lärt sina barn att oavsett om de ser en funktionsnedsatt person eller någon som letar i soporna eller något som de tycker är annorlunda- så ska hon har lärt dem att de ska inte, de ska inte säga något. de ska inte göra något fult, de ska inte. Nej, de ska gå förbi och respektera en annan dag på Sankt Eriksgatan nu är det gratis frukost hos Frälsningsarmén Manuela och fem kvinnor till som alla tigger ut med Sankt Eriksgatan är där de får kaffe, smörgåsar och bullar alla är mammor, precis som Manuela och alla har varit med om samma sak som hon varje dag är någon som spottar på mig säger Mavischa ni kärde tjeer Ja det hände igår också. Ni är kärde inte maskuipa, inte en dag när jag inte får spott på mig och svordomar. Var hamnar spottat? Så där kärpefassa, sippe Ibland är några de spottar på ansiktet, ibland hamnar det på handen, ibland i det här muggen är det någonting av det där de svär som något ord du kommer ihåg så ska som jag förstå? eller Aha, de låter som grisar och ibland som hundar och visar att jag sitter och med så där. Maria, Kristina, Manuela och två kvinnor till. Sex mammor från Rumänien som berättar samma sak att folk svär åt dem, spotta på dem. Nu är Kristina som berättar. Själv med då, då måste själv med då att lägga till sånt och blanda. Totta zia manjura må fattar då att felu. Själv när jag så kännde mig med varje dag, it utsatt till, svordomar och spott. När var senaste gången det hände något? Când s- sa întâmplat ultima dată așa? Zi, tot azi, domnul. Mă aruncă cu Petrie, ea Petricea și eu eu cred că mă aruncă banci și ea aruncă Petrel. Nu știu cum pată. E dag och till exempel sånt också att de tar ju grus och de kastar mot min mugg och jag tror att de kastar pengar men det är ju grus och sten, småstenar. Innan kvinnorna går ut igen och sätter sig på trottoaren på Sankt Eriksgatan så ber Vejko Antilla för dem. Han ber om ett mirakel. Tack fader att du har skapat oss. Tack för att du hjälpte mig kvinnor. Jag ber att du ska ge dem framtid. Jag ber om ett mirakel i varje liv. Jag ber att du ska ge de här kvinnorna värdighet. För de är med dina barn. Dötter att din kung. Tack. Det sista Manuela skriver i sin dagbok, innan hon åker hem till Rumänien igen, är det här. Det finns mycket mer att berätta, men då behöver jag mer tid. Jag och min man vill åka hem och tillbringa julhelgerna tillsammans med barnen. Det gör ingenting att vi inte kommer att ha pengar till mat och presenter. Det enda som betyder något är att vi får vara tillsammans. Manuela har lämnat landet där hon blev spottad på. Hon vet inte om hon kommer tillbaka. Veik och Antila har bett bönar för henne om hopp och värdighet. Och han bad om ett mirakel. Men ett mirakel har redan inträffat i Manuelas liv. Att hon träffade Marian, mannen som valde den vackraste ängen. Så här slutade dikten han skrev till henne. Så ah. palma ta. Ah, jag skulle vilja vara en tår i din handflata. Sä mă topesc la soare. smälta i solen. Sä ajung din nou în cer. För ångest, alltså då skulle jag gå till himlen. Să le spun ingeri, Och säga till de andra änglarna. Att här på jorden. Am găsit en ängel ah. de fată. Har jag hittat en ängel, Karin Multmai-Frumosa Kavoy, som är mycket vackrare än ni. Kärsvila som folk har partit i din djävdsamling, som jag vill ska vara en del av mitt liv. Reportage signerat Randi Mossige-Norheim.